Mfumo ambao unagandamiza msichana unaanza hata kabla hiyo Hamsini msika, kwa hamsini ikiendelea kutajwa na walio wengi wakisisitiza pasipo vitendo yabainika ya idadi kubwa ya jinsi kike, ya kike kwamba na shughuli za kuleta maendeleo kwa kisingizio cha jinsi yao kwamba binti tunajua ni msichana ni mtu msichana ambaye bado hajafikia hasa katika ule utu uzima Ajawa jawa mama hajafikia katika utu uzima na thamani inaonyesha jinsi gani huyu binti alivyo ndugu zangu taifa hili la Tanzania tuakubali kwamba jitihada zimefanyika katika elimu lakini tumeona kwamba shule nyingi za sekondari zipo lakini wanapomaliza vijana wengi wanaanza kuzurula au juu kwa kwenda hiyo ndiyo sababu iliyowasukuma Don Bosconet kuandaa mpango mkakati utakao washirikisha wasichana vijana kwa lengo la kutoa elimu kwa kina mwanamke ambaye eh katika hali ya kawaida tunachukulia kama mama nyumbani eh alipokuwa anatengeneza vizuri chapati ama anachoma maandazi asa atengeneze tohai dada mama wanafunzi kama anavyofanua bibi Agnes Mgongo ambaye ni mratibu wa swala hilo Kampeni hii ni kampeni ya wasichana ambayo inalenga kuwasaidia wasichana kupenda na kujifunza mafunzo ya ufundi study kimaanisha fundi selemala Uwashi, ufundi ujenzi na ufundi umeme. Kampeni hii ya mimi thamani inayaambatana na moto nao sema kwamba na ufahamu uwezo wangu. Binti yoyote tunaamini ana uwezo, anaweza kufanya kazi sawa kama kijana wa kiume na ana nafasi na fursa sawa katika jamii. Padri Danstan Crisantu Sauli, yeye msalesiani wa Don Bosco na mtawa, mtaalamu wa masuala ya kijinsia. Nimetaka kujua ni namna gani jinsi ya KE inaweza kutumia fursa hii lakini pia jinsi gani kujikinga na majanga. Anawezesha na yeye mwenyewe anajiwezesha ili asiingie katika hayo mazingira hatalishi Kwa huo ndio unaitwa mfumo wa kinga. Na huo mfumo wa kinga una mihimili 13 ambaye naamini kwamba huyo msichana akija kwenye taasisi zetu hizi atakuwa amemiliki zaidi. Mfumo wa kwanza tunasema kwamba ni reason akili kwamba tunataka huyu kijana anapoingia katika taasisi zetu hizi kwamba tumjenge na uwezo wa kiakili. na kila tunapomwambia ukimwambia kijana okota karatasi kwa hiyo maana hiyo akili sasa iendane na reason ipo na reason kwa nini aokota karatasi kwa maana nyingi atafanya kile sahihi lakini baadaye hatafanya kwa sababu sababu apoambiwa mfumo wetu sisi muhimili mwingine ni kwamba tunatumia akili lakini sehemu ya kwanza muhimili mwingine wa pili ni kwamba tunatumia uh, hiyo loving kindness tunafanya hivyo kwa upendo ili kwamba huyu kijana na huyu msichana huyu mvulana aweze kujiona kwamba anapendwa na tunasema kwamba inatosha we kuwa kijana kupendwa tatizo la ajira kwa vijana nchini bado lipo na mashirika pamoja na wahisani mbalimbali wanakumbushwa kuona uthubutu wa kusaidia kwa namna yoyote kuwa inua vijana kupata mbinu za kujiajiri na kujikwamua kiuchumi. Basi tunathamini kwamba ukimue, ukimuendeleza mtoto wa binti au msichana, utaweza kuendeleza jamii nzima kwa sababu ukielimisha msichana umeelimisha kijiji, umehamisha taifa. kutoka Dar es Salaam Nicholas Makangaiza